Розміри. Морган сів на лавку, дим від сигар, як навколо носа, звиваючись тонкими спиралями. Торгуйте щом, купити його навіть дешевше. Нам потрібен кожен цент. Ви самі це маєте знати. Він поглянув на кітку на. Легенду ти знаєш. Ви з нею щойно вдружилися і хочете придбати фургон для медового місяця. Багато молодих людей купують з такою метою трейлери, і ви маєте подбати, що продавець вас не запам'ятав. Дінсон підозріло зиркнув наблета, але того була своя гризота. Ед переймався, що у показав себе під час пограбування, тому він не мав настрою глузувати. І пробуй не виглядати як дровиняка добре, продовжуй Морган. Поводься наче типу вуха закоханий, бо інакше у продавця виникли запитання щодо справжньості медового місяця. Жипла гигитнув. Ги Може мені краще взятися за цю справу, спитав він. Я від природи ніжний, ми з Жині були б чудовою парою. Розсміялися усі, навіть Джині. «Ти надто товстий, старий джипу», – відписав Морган. «Продавець може тебе запам'ятати. Тож піде Кіцун». Він відрахував дві тисячі і видав гроші Кіцуну. «Спробуй витратити менше. Завтра я піджену, б'ю, який з буксиром до тебе додому об 11 -й". Він поглянув на джипу. «Ти поїдеш зі мною до Кіцуна на Лінкольні. Потрібно ж мені якось повертатися». «Звісно», – погодився таліць. Ну, що ж, пора прощатися», – сказав Морган. Я мушу повернути кулеметлу. Еде, поїдь зі мною. Він поглянув на очені Китсуна. А ви їдьте автобусом так безпечніше. Не варто, щоб нас бачили в чотирьох. Він поклав решту грошей в кишеню штанів. Домовитися, де я завтра зустрінеться, звернувся Френк до дівчини. Я хочу, щоб ви на фургоні повернулися сюди ще до обіду. Він кинув до блика. Ходімо. Коли вони пішли, Джіні зняла зелені шарфи і розпустила мідне волосся. Збентежено, розглядаючи дівчину, Кіцун подумав, яка ж вона красива. Він стояв біля верстата і розтирав доволі незграбно від збентеження кісточки пальців. «Випліше, ще я запитав Джейпо, дівчина похитала головою. Ні, дякую». Вона витягнула пачку цигарок, поклавши одну між губами і поглянула на Кіцуна. Молодик добув сірники, запалив один тремтливою рукою і підтримав полум'я, щоб вона могла прикурити. Холодними пальцями Джині торкнулося його руки, щоб порівноважити полум'я. Кіцун відчув, як від її дотука в ньому заграла кров. Красуня рушила до двостолкових дверей. До зустрічі, сказала вона Джипо. Давай, бувай, сказав італієць і підморхнув Кіцуну. Юнак перегнорував жарти і вийшов слідом за дівчиною в спекотну ніч. Вони рушили пліч-опліч дороги до автостради. «Де ти живеш?» – запитала Джині, коли вони опинилися на автобусній зупинці. Але стрит, відповів Кітсон. «Тоді чекатиму тебе на розі завтра об одинадцятій. Я можу забрати тебе з дому, якщо хочеш. У цьому немає потреби». Запала тиша. не відрявив погляду від дівчини, що стояла поруч. Того вечора, несподівано сказав він, я б тебе не вдарив. Я просто втратив над собою контроль, вибач, Джині всміхнулась. А мені здавалося, що от вдариш, ти налякав мене. Кіцон почервоів, я б так не вчинив, я ніколи не б'ю менших за себе. А якби вдарив, то цілком заслужено. Я була винна, дівчина відкинула цигарку. Думаєш, відлупцювати блека було гарною ідеєю. Алекс насупився. Настав час провчити того полькатька, сказав він, сам напросився. Так. Але ідея все етнукетська. Теж за ним. Він не з тих, хто таке забуває. Хідсон зназав плечима. Я дам йому раду. Гадаєш, що ти впорашся. Я бачила тебе на ринзі рік тому. Коли ти типу, побив Джека Лезарца, то був серйозний бій. Хідсон поглянув на Джині, його обличчя просвітліли бій і справді був серйозний. Тому просто... Пощастило перемогти Лезард, вони били з 9 жорстких раундів і нікому не вдавалося взяти Гору. Він був сильним боксером. Ти також непогано показав всьому, чому ти залишив ринг. Питання було незручним, тож Кіцун квапливо імпровізував. Після останнього боя в мене почало двоїтися в очах. Він провів пальцями по кучерявому волосю. Я злякався. Усе б гаразд, але в очах одвоїлося. Лікар сказав, що я можу залишити спорт, і серйозно наполягав на цьому. Мені не хотілося. У мене не шанси здобути титул, але якщо лікар сказав, що необхідно піти, то його варто послухати. Це його версія історії. Менеджер міг би розповісти щось абсолютно інше. Лікар тривожно глянув на Джині, намагаючись збагнути, чи її задовольнило це пояснення. Вираз на обличчі дівчини був байдужим. Чому-то обрала Френка? – запитав хлопець після тривалої паузи. – А кого ще в цьому місці обирати? – Замикнула вона, ось і автобус. Вони сіли в автобус. Джені дозволила Алексу купити квитки. Вони сіли пліч о пліч, і їхні обличчя відображалися вскрі. Людей в автобусі було багато, та ніхто на них не зважав. Хіба що кілька чоловіків витрішових на Джені коло та сідала. До міста вони поверталися мовчки. На вокзалі дівчина мовила. «Я виходжу тут, побачимось завтра об 11. Алекс підвівся, щоб Джинні могла пройти, і знову відчув, як заграла його кров, коли їхні тіла торкнулися одне до одного. Коли автобус поїхав, Кітсон притиснув обличчя до вікна, заглядаючи у пітьму, щоб іще на мить подивитися на Джинні. Ройфилт, 4, глава, перша. Наступного ранку об 11 Кітсон саме виїжджав із-за міста на Морганову в Він прямував до Марлоу і на нього чекала поїздка за автошки 60 миль 10-ї постради. Поруч сиділа Дженні, яку можна було ледь впізнати. Вона виглядала так, як і мала виглядати. Молоденька дівчина, котра тільки не вийшла замуж і весело, читає, на початок медового місяця. Проста літня сукинка надавала їй якогось невинного шарму. Вираз обличчя красуні пом'якшився, і вона була над диво балакучою. Кіцуна дещо шокувала така зміна. Саме він трохи помучився зі своєю зовнішністю і тепер справляв враження доволі успішного молодика, який щойно дружився і почувається збентежено від того, що всі знають, що він їде у медовий місяць. Муран привіз бюлики з підготовленим буксиром до Кіцуного дому. Джип поїхав за ним на Лінкольні і мало не прослізився від розчулення коли побачив, як від'їжджають Алекса й Джинні. Вони, наче створені одне для одного, правда ж? мовив він до моргана, дивлячись вліт в ютку, який напирав швидкість. Вона не така сувора, як намагається вдавати. Дівчина з таким тілом просто створена для кохання. Вони справді схожі на пару, що вирушає у медовий місяць. І діти у них могли б бути б такі красиві. Годі вже кукарикати, грикнув Морган, що з тобою? Базікаєш, наче баба Вже порозвів руками і стинув плечима. Ну так, я базікаю, звісно, можу і замовкнути. Але якщо в цьому світі не лишиться і крихти любові, де ж тоді взятись з щастю? Ну ж, бо нам працювати потрібно. Відвези мене до Еда додому, насупився Френк. Морган у неї до душі були ці сльозливі розмови, попереду чекала небезпечна справа. Тож не було коли розпускати Нюнік. Блек мешкав у двокімнатній квартирі у будинку з піщаника, його вікна виходили на річку. Морган піднявся ліфтом на четвертий поверх, пройшов коридором і натиснув на дзвінок до Блека. Запала тишина, за якийсь час Блек відчинив двері. На ньому була чорна піжама з білою блямівкою і вишитим білою ниткою його ініціалом на кишені. Волосся чоловіка було скуюдженим, по віки важкими, а очі осоловілими. О Боже, промир він, витріщаючись на Моргана, котра година. Морган вступив у квартиру і заштовхав блека назад до маленької, задишної, вмебльованої, однак не прибраної вітальні. На сидінні біля вікна стоїв реп прохліх пляшок від візки і чинів. Кімнату наповнював затхлий запах диму і парфумів, від яких Морган зморщив носа. Тут свердить, як у борделі буртну він не може відчинити вікно. Так, звісно, блек відійшов до вікна і відчинив його навстіж. Він поглянув на годинник над комином і побачив, що було 20 хвилин по одинадцятій. Ти трохи зарано тітям поїхав. Вони поїхали, сказав Френк, і поглянув на двері в спальню. Там хтось є, як сором'язливо посміхнувся. Вона спить, немає чого перейматися через неї. Морфен протягнув руку вперед і, засунувши палець на грубну кишеню Блекової піжами, підтягнув соного Еда ближче. Слухай, маєте, справа серйозна. Вчора вночі ти не дуже добре показав себе. Тобі треба набагато більше старатися, а то я надалі не потребуватиму твоєї допомоги. Досі ми не в діла, забудь про жінок і пиятику. Виглядаєш так, наче тебе виблював кіт. Блек відсохнувся. Його плитки напрошують, не розмовляй зі мною, так, Френку, розмовлятиму, як захочу, друзяко. Хочеш, аби тобі надирали дупу, так і скажи, влаштує це в будь-який час, не скоро забудеш. Або ти виконуєш мої накази, або забираєшся геть. Від виразу його порожніх очей у плека сховував кров. Свода згода, клопливо, сказав він, я намагаюся. «Намагайся», – відказав Морган. Блек відійшов. Було щось в газетах про минулу ніч. Пусті балачки. Усі були так налякані, що не змогли надати копам жодного опису. Гадаю, нам вдалося вийти сухим з води. Я хочу, щоб ти поїхав до джипу. Він там поки підбирає анкерні болти для сталоварних робіт. Але я скоро йому знадобиться допомога. Їдь туди згода, гаразд, невдоволим буркнув Блек. Працювати із самого ранку йому не дуже хотілося. І рухайся, гарикнув Морган, я їду до Дюкаса за автоматичною гвинтівкою. Така є верні і він готовий її продати. Звісно, сказав Блек, я поїду просто зараз. Коли Морган пішов, Блек виявився про себе і рушив до спальні. Перетнувши темну кімнату, він підійшов до вікна і підняв жалюзі. Сильний потік сонячного світа торкнувся обличчя дівчини, що лежала в ліжку. Заради бога, Едті запропостувала вона, а тоді сіла, примружившись, їй темне волосся густим, човбом спадало на обличчя. У дівчини були великі, блакитні очі і дрібні риси обличчя. Жовта піжама підкреслювала її гарне тіло. Бере нанавки крихітко буркнув Блек, натягуючи сорочку. У мене справи. Ну ж Богу, рушись. Але ж, Еде, я смертельно вторглена. Якщо тобі треба піти, я можу просто лишитися. Чому ж ні? Ні. Тому я тебе тут не лишу. Ну ж бо, пензлюй звідси. Дівчина наяв'я Глорія Доксен застогнала, скинула рабло і вилізла з ліжка. Тоді потягнулася, позіхнула і непевними кроками пішла до ванної. Що за паніка Любчику, запитала вона пальцями, Причисуючи темна волосся, то твій коханець приходив. Олег заходився приводити до патборду електричною бритвою. В вже одягайся і шуруй, гарикнув він, і я квамлюся. Дівчина сняла піжаму і ступила тих них Іноді мені застрелитися хочеться. Вона намагалася перекричати шум води. Завжди одне й те саме. Все починається добре. Ніжна музика, ніжне світло, ніжні слова. А потім раптом щось таке, одягайся і шур. Як ти розмовляєш із дівчиною? Чоловік моєї мрії прекрасний принц. Припини скиглити і рушитися. Роздратовано буркнув блек. Він відключив бритву і зайшов до кухні, щоб розігріти трохи кави. Голова боліла, а горло шкрябло, так, наче він проковтнув їжака. Ед шкодував, що так нажлуктався в ньому ночі, та його нерви тоді були на межі. А ще шкодував, що запросив до себе Глорію. Він розумів, що все могло спрацювати на Моргана дуже погане враження. Чоловік налив собі чашку кави і знайшов пачку аспірину. Ковтаючи три таблетки, він із прикрістю зауважив, як тремтять руки. Коли я дуже допивав каву, на кухню прийшла, одягнена Глорія. «Ммм, кава, нали, мені, Любчику. Нема часу, треба забиратися. Поп'єш каву дорогою». Шкайну хвильку, Едді, гірка нотка в її голосі зможила блеко звернутися. Щойно заходив Морган, правда? «Про що це він там таке велике говорив? Що цей тип мав на увазі?» Блебі здивувався і тривожно зеркнув на Глорію. «Не пухай свого носа, до дочого жопроса, гаритом він почула, це зовсім не твоя справа. Еді, будь ласка, послухай мене!» Глорія торкнулась до його руки. «Муран, ще той лиходій, я багато всіляко чула про нього. Він усе життя тільки робить, що влазить у халепи». Він пішов вже на все, окрім вбивства, але навіть і це на підході. Знаєш, моє слово, згадаєш, Бле, Блейк, благаю, Еді, не зв'язуйся з ним. Так тільки проблеми собі на голову накличеш. Ось уже три місяці Блейк регулярно спав із Глорією. Вона йому подобалась. Ету першу зустрів людину, яка цікавилась ним самим без жодних меркантильних бонусів. Але це не означало, що він дозволив дівчині наказувати, що робити і з ким мати справу. Облиш це зрозуміло, гарикнув він. Займайся своїми справами, а я займатимусь своїми. Збирайся вже. Вона безпорадно сте, ну отутчіма. любий, люби, але пам'ятай, що я сказала. Морган відчує великі проблеми, і тобі не варто з ним зв'язуватись. Добре-добре, він відчує великі проблеми, нетерпляче повторив Блек. Ну ж бо, заради Бога, я кваплюсь. Побачимось ввечері? Ні, я заклопотаний, я зателефоную тобі. Може наступного тижня, але не раніше. Горі схвильовано глянула на Еда. Отже, ви щось плануєте із ним? О, Геді, ну, будь ласка. Давши дівчину за руку, Блек виштовхав із квартири і замкнув двері. повертаючи ключі, він сказав, ти стулиш пельку, я не повторю, тому двічі, її вокна, вколо багато, запам'ятай це, добре, Еді, я можу хіба тільки попередити тебе, але якщо ти вважаєш саме так, я вважаю саме так, сказав він, склопливо збігаючи сходами вниз. просто стули пельку. Коли вони дійшли до центрального входу, дівчина сказала «Я чекатиму на тебе, але не барися». Ого, байдуже гмикнув Блек, махнув її рукою і швидким кроком рушив до автобусної зупинки. Сидять в автобусі, підставляючи сонячному промінню обличчя, Блек, по думки, повернувся до Джині. «Оце так, дівчина. Як же вона відрізняється від деглорії? Яка витримка?» Що в гарно вдягнути, вона стане розкішнішою, тоді як у Хлорі, будь-хто може впізнати шклюндру. Він насупився від думки, що кітсон лишиться з красою сам на сам і грає роль нареченого. Не те, щоб будь-хто при здоровому глузді розглядав цього сучого поки як справжнього суперника, але Блек потай розболів у щелепу. Вінів спалахнув очах. Коли той пригодив, як Кітсун його ударив, настали час і Блек поквапиться. Кітсун ще пошкодує, що затідив йому. Коли автобус під'їхав до зупинки біля майстерні джипо, Едтосі віркував про Джині. Проходючи на дорогою, він намагався уявити, які слова підбере для неї Кітсуна. Справді ж практично не знав, як розмовляти з жині, а тому розмірковував про відрізок дороги завдовжки 60 миль, і йому доведеться ставати з дівчиною в спонтеженому мовчанні. Зазвичай він був дуже балакочий з дівчатами, але чині наче щось йому поробила. Вона вселила в нього комплекс меншу вартості і зав'язала язик у тугий вузол. Водночас вона хвилювала його так, як жодна дівчина до того. На щастя, балакучою виявилась вона, що правда якимось фазматичними ривками. Ставила йому несподівані питання про дні на ринку та чи пригадав він тих чи інших спортсменів, які були визнаними у світі, цей час у боксі, і цікавилася його думкою про них. Кіцон відповідав ухильно, його обличчя напружувалась від зосередження, але він намагався давати розумні Відповіді, потім, коли ми наїхали 3-4 милі в тиші, а тоді джині знову ставили до запитання, раптно на питали, що ти робити, ми ж з грішми, коли ми їх отримаємо. Поглянувши на нього, дівчина поклала одну струнку ногу на іншу. На мить молодих побачив її коліна. Вона кокетлувала, підправила спітницю, привернувши цим кіт знову Йому довелося повернути кермо, щоб відтривати машину рівно. Я їх ще не отримав, відказав він, а тому так далеко загадувати не буду. Ти ж насправді не віриш, що отримаєш їх, правда, замагався, а тоді повільно, не відриваючи погляду від дороги, мов. Якщо нам усе вдасться, то це буде просто величезний талант. І знаю, я ж працював із Томасами і Дірксоном. Вони не здадуться. Це залежить від нас, спокійно сказала Джинні. Вони здадуться, коли побачать, що ми не жартуємо. Та і це не має значення нам до снаги впоратись з ними. Ці гроші ми отримаємо, я впевнена. Це нам дуже поталотить повторив тарифіці. План, звісно, хороший. Хувати про нього в хогоні – розумна ідея. Але це не означає, що нам вдасться відчинити ту окляту стравову коробку. А навіть якщо пощастить, ми її відчинемо панцирник. То що робити з такими річми? 200 тисяч баксів до місця зелених у банків не покладеш. Копи саме на цей хід і сподіваються. А з такої купи готівки куди подітися? Покласти її у сховище депонованих цінностей, відказала Джині. Це ж не складно, правда? А наскільки це мудро? Минулого року один тип гарболог банків запхав гроші в таке сховище. Копи просто повідчиняли кожне банківське сховище в місці так і таки знайшли здобич. Можна такі цон так, стискаючи великими долонями кермо, що аж кісточки побіленіли. Та не клади їх у сховище в цьому місті, відвези до Нью-Йорка, Фріско, чи навіть іншого якогось містечка далеко звідси. Вони ж навічать віднять усі сховища в країні. Але ж потрібно ще туди довести, і похмуро, відказав молодий. Ти тільки уяви ці гроші. Це ж ціла валіза. Прикинь, ось ти і сідаєш у потяг, з валізу зелених і не знаєш. Обшукутимуть пасажири чи ні, коли ми провернемо цю справу, напруга сягне на максимум і копи не зупиняться ні перед чим, аби повернути вкрадене. Ти наклич нас лихо понад жіні, але здивався тривожним нотком її голосі. Якщо ти саме такої думки про цю роботу, то чому ж прогуснув А ось у цьому Кіцон точно не мав наміру її Забудь, мов він я просто базіка, як любить казато Френк. Нагадаю, все спрацює добре. А що ти робитимеш зі своєю часткою? Джині відкинувся назад, поклавши голову на своє сидіння і трішки затерши підбориття. Кіт мінювався і відображений у вітровому склі, і думав про те, яка ж вона прекрасна. О, в мене багато планів. Та, набрячі вони тебе запекарлять, відказала Джині. І загріш, ми так багато можна цього зробити. Минулого року помер мій батько. Би він мав достатньо грошей, тому може б іще й жив. Я тоді працювала білітерко в кінотеатрі і нічим не змогла йому допомогти. Коли він помер, я пообіцяла собі, що ніколи не опинився в його становищі. А от тоді я і вигадала план пограбувати І Вона заінтригувала ця несподівана, непрощена відвертість, його надзвичайно вразило, що дівчина наважилась на такий. «А звідки ти взагалі дізналась про бронєвиті і зарплатний фонд?» – запитав Ірина. Адже її почала було щось казати, а тоді несподівано замовкла. Запалася тишина. Коли кільцем дзеркнув на неї, то побачив, що її обличчя знову перетворилося на заплякнутий на маску. «Не подумай, що я випитую», – випливо сказав Ариць. «Просто цікаво стало, але забудь. Справді ж, я не хочу цього знати. Вже глянула в нього байдужими бірюзовими очима, а тоді нахилилась вперед і радіо. Налаштувавши приймач, вона обрала хвилі з танцювальну музикою, збільшила гучність, відкинулась назад і почала постукувати ніжкою в ритмі мелодії. І це збагнувши оце прозорий натяк, вона більш не розмовлятиме. Розгніваний на самого себе, а Алекс натисував. За 20 хвилин він зупинився біля трейлер-центру. Круті тачки, та трейлер-центр розташовувався на головній автостраді за півмилі від центру Марлоу. Він складався з великого полігона з уживаними речами, численними фурами і охайною дерев'яною біло-зеленою хишкою, яка виконувала роль головного офіса. І Цуни ще не встиг зупинити Б'юексі, як з дерев'яної хижки квапливо вискочив молодий. Алекс терпіти не міг. Таких. Чоловік був привабливий, засмагалий, зі світлим, хвилястим волоссям у правому тропічному, у білому тропічному костюмі кремовій сорочці і полум'яно-червоній кроваті, тонке бронзове зап'ястя прикрашав золотий браслет із годинником «Амега». Він поспішив до машини пізної доріжкою нашій працьовити пчола, яка побачила дивовижну квітку і хоче добути з неї. Швидкими кроками він підійшов до пасажирських дверця Бюйка і вічні, пропускаючи Джинні, він так швидко і доброзичливо усміхнувся до неї, що Кіцуна охопило непереборне бажання відлабцювати його. Ласкаво прошу до тренер-центру», центру сказав чоловік, допомагаючи Джинні з авто. Як мудро, з вашого боку, приїхати до нас, ви ж шукаєте фургон. Потрібніших людей вам не знайти. Владячи з машини, кітсо насупився. Знищання цього картунчика добре, а його отратувало. Дозвольте відрекомендуватися, продовжив чоловік. Хлопливо обійшов шахтою, потіснувши ріяву руку в кітку. Маєте рацію відповіла джині, яка раптом знову стала молодою веселою. Ну, шукаємо фургон, правда, шалекс. Ви прийшли за адресою, засяємо усмішку від твоїх продавець. Мене звати Гаррі Картер. Це важливий момент для вас, але запевняю, можете розслабитись. Ми завжди продаємо лише те, що точно задоволення клієнтів. У, вас, у нас є фургони на всі смаки, що цікавить вас. Кіцунбуркнув щось дешеве. У нас є різні ціни, сказав Картер, не відриваючи від довгих трохи жені. Може проводимося навколо. Він, ви поглянете, що у нас є, а я на звуціну. Будь чого, що впаде вам в ухо. Вони рушили за ним стежкою між кущами, що вела до вишукуваних у дварі фургонів. Надобилося трохи часу, аби знайти саме те, якого шукав кітцом. Фургон мав сягати не менше 16 пунктів патушки і мати не дуже розкушне начиня. Алекс побачив такий у мітрого ряду і зупинився розглянути сходинку. То був білий трейлер із блакітним дахом, двома бічними вікнами і ще двома попереду і ззаду. І, може, підійти сказав на Кітсон, зеркнувши на Джині. Те швидко кивнули відповідь. А які точні виміри? Ось цього Картер виглядав доволен. Думаю, що вам буде зрусено в нього. І поглядав на Кітсон. Вибачте, я не запам'ятав вашого приключення. Гаррі саме То які виміри? Знадцяті на дев'ять, якщо чесно, містер Гарріс, він призначений для мисливської виробу. А тому трохи грубувати. Зрозності там немає. Ваша дружина не захотіла б жити в Новгоспільному, він знову витрачаючись на ноги чині. Але якщо вам сподобалася така модель прогона, в ній не відхожий, добре обладнання, дозвольте нам його показати, які це не рухався проглядаючи самі в Бінітрейлери і його колеса, він заважив про себе і про їх міцність. Потім, який був за словами мотива, коли У мого чоловіка золоті руки, про що питала Джулія, ми маємо намір обладнати куповний прогон самостійно. можна поглянути всередині? Звісно, погляньте цей, а тоді зазирніть до іншого. І ви побачите, про що я. Це і просто шкарова лупа. Коли карта починить двері, Джині і Кітсон задзернули всередину. Алекс одразу збагнув, що це те, що треба усе начиння доволі хистке. Тож його легко витягнути. Підлога видавалася міцною. Коли Кіцун стопив усередину, то помітив, що може вподати рівно і має навіть кілька злітків. Тоді вони піхли і розумілися інший прогон, який мав той розмір і форму, але був значно краще обладнаний. Кіцуну вистачило одного погляду, щоб переконатися, цього купувати не варто. Гадаю, нам потрібен саме попередній, сказав він і, повернувшись до білосинього трейлера, запитав, скільки він коштує. Зупинившись біля фургона, Картер оглянув покупця з ніг до голови, прикидаючись, скільки можна здерти з Кіцеля. Ну що ж, містер Гаррісон, це надійно і міцно зроблена штука. Фурон не обшарпаний, тож він слугуватиме вам ще й довгі роки. А да, за каталогом 3800 доларів. Тільки вам би довело заплатити за новий. Звісно, цей вже вживаний, але, якщо ви самі бачите, на ньому ні подрятаний. Його хлопців купували його для мисливської вилазки. Їх не було всього 6 тижнів, тож можна сказати, що фургон практично новий. Якщо він вже так вам припадував душі та й вирушає тим місяць, я запропоную вам... Особливу ціну, скажімо, 2500. Практично задарма. О, ні, ми не можемо собі таке дозволити, швидко відказала Джеймі, перериваючи кіцну лагарчані. Якщо це ваше останнє слово, містер Картер, то боюся, що нам доведеться де деїде. Картер відміхнувся до неї. Це доволі помірна ціна місто-гарістом. Та й ви у цьому районі не знайдете інших фургонів неподалік від дороги. Якщо ви йдете до Сент-Ловренса, то звісно знайдете трейлери. Але ціни там ой такі кустючі. Якщо ціна для вас висока, то я можу пошукати щось дрібніше. У мене є фургон, якого я можу віддати за півтори тисячі. Але він маленький і не дуже міцний. Даю 1800 за цей мов Алекс, спокійним тоном, немов кажучи, бери, або я піду геть. Це найбільше, що я можу запропонувати. Нещира посмішка Картера поширшила містера Гарріса. Понад е, усе мені б хотілося мати з вами справу, але не на таких умовах. Я збанкрутую, якщо віддам вам такий фургон за 1800. Але якщо він, справді, настільки вас цікавить, то, може, вас влаштує ціна у 2350 доларів. Це справді найнижча його можлива вартість. Кісень відчув, як у ньому закипає гнів. Він ледь стримувався, щоб не скопити картера за сорочку і добряче його не трусанути. Лагідна мова, невинушені манери і проникливі очі доводили Алекса до сказу. Цей чоловік. У бездоганому одязі і з верхнім поглядом утілював усе те, чого б Гаррісу не хотів мати. Картер провів нігті великого пальця по охайних вусах, він на мить завагався, зацікавлено оглядаючи кілоджині, а тоді стегнув плечима у давно безпорадному жесті. Я не можу стояти перед вашим проханням. Для вас, міс Гаррісу, не тільки для вас я зроблю знижку. Я втрачаю сотню баксів на цій угоді. Але зрештою, що таке гроші? Уважаємо, думаю, місяць. що ж, вважайте це весільним подарунком. Якщо фургон так вам припав до душі, то забирайте його за 2000. тисячі. Аби ще на гоніло, а його довгоністи, то усі кулаки. Слухай, друже, почав був він, але рука Джині, господи, Дякую, містер Картер. Вона чарівно і згубливо сміхнулася. Це неймовірна знижка, і ми обоє надзвичайно вам вдячні. Вам дуже пощастило, сказав Картер, це правда. Я скажу своїм хлопцям причепити кургон до вашого авто, поки ми не підемо в офіс оформити угоду. Він поглянув на кіт і поблажливо сміхнувся. Вітаю, містер Картер. Маєте дружину, яка вміє чудово. Поргуватися. У маленькому офісі, коли угоду вже було вкладено, Картер дозволив собі трохи пофліртувати. Тримаючи, чек мішає пальцями, він поглянує на Джині не з прихованим захопленням. А куди ви плануєте вирушити місі? З Гаррісу запитав він, де маєте намір провести медовий місяць? Ми поїдемо у гору відпроводження. Чоловік обов'язньо рибальця у гору. Із з нетерпінням чекаємо на подорож. Має бути веселий. Відпочатку простяну руку і забрали у Картера, скільки він більше не міг стерпіти погляду цього продавця на чині. Нам уже час сказав, вам, це потрібно ще багато всього зробити». Картер знову влашло сміхнувся, до нього підводяйтесь. Можу уявити, відказав він. Щасливо вам, подорожі. Якщо захочете обміняти цей фургон на щось краще, приходьте до мене без вагань. Він потиснув руку Джині, затримавшись, трошки довше, ніж треба було. Діцом, твердо вирішивши не потискати противцеві руки, запхав долоні в кишені штанів і вирушив до дверей. Фургон уже був причеплений до Б'Юіка. Поки вони поверталась до авто, продавець продовжував точити ляси з Джині. Кіцом мала нелюсну від люті, коли побачив, як Картер допомагає Джині сісти в машину, він ледь стримав себе. Коли прадвець, поплажливо поплескавши його по спині, побажав успіху. Це саме те, що нам потрібно, сказала Джині, коли вони від'їжджали від, від тренувального центру. Морган був дуже задоволений. Кітсом тихо, але гнівно відказав: як той покидів посмів так дивитись на тебе. Треба було йому дати до барячого ні різко повернула голову і зиркнуло на Дідсона ворожими й різовими очима. Ти про що? Те, що, сказав, буркнув Кінсон. Той покадюк він їв тебе очима, я мав би його відліцювати. А тобі яка різниця, як чоловіки на мене дивляться? криженим голосом запитала дівчина. Ми йому одружині, пам'ятаєш, що ти взагалі розійшовся? Кідсотон стиснув кермо великими долонями його обличчя парчіло. Усю дорогу до майстерні Джіпо він похмуро був. Розділ 4. Голова Друка Знадобилось майже два тижні, щоб переобладнати пургон для запланованого завдання. Протягом тих 11 днів Блек мешкав у Джипо, ночуючи в його брудній халупі. Він навмисно так зробив, адже вагнув, що в очах Моргана здав позиції. А тому, що сили хотів продемонструвати босові, що налаштований серйозно жити разом із жипо ще те випробування. Звички талійсько-селянина страшенно діяли плекові на нерви. Ети не міг збайдути байдужості спільника до обруду і дискомфорту. Щоранку Кітсом переїжджав до майстерні о восьмій і залишав її після півночі. Троє чоловіків працювали, як вої. Щоб переобладнати ворхон, адже той мав витримати вагу броньовика. Саме тоді Блек із Кітсоном по-справжньому оцінили джипо як технічного спеціаліста. Без його навичок винагідливості їм би нічого не вдалося. Раніше Блек завжди знаважав джипу, але тепер збагнув, наскільки даліць справніше за нього в технічних питаннях. Едра дратувала, що без майстерності тілі ця справа, над якою вони працювали, могла піти і котов під хвіст. А ось Кіцинові Джипа подобався. Тож він захоплювався його вправністю. Він щодня приходив працювати, бо відчував, що це вперше в житті вивчає щось корисне. Робота була завершена у вівторок вночі. Саме на цей час Морган призначив зустріч у майстерні Джипу. Протягом 11 днів ніхто не бачив Джинні. Дівчина залишила Моргановий телефон, за яким можна було і знайти в разі зміни плану. Але ні він сам, ні будь-хто інший не знав, де вона живе і чим займається. Пітсон постійно думав про неї, мародячість із фургону. Не ходячи він, захокувався в неї, знаючи напевно, що з цього нічого не вийде, як і не субдіваючи, що велика справа, яку вони планують, скінчиться катастрофою. Однак почуття до Джині були надто сильними, і він не міг їм опиратися. Дівчина була, наче вірус у його крові, і кіцону лишалося тільки прийняти це, як докладання. До інші порозі біля трейлера, Морган витрачав багато часу на дослідження шляху між агентством. Пронівоків і станцією ракетних досліджень. Він вивчав кожну під'їзну дорогу, обираючи найкращий шлях для відступу, повіряючи кожен хід, двічі усе перевіряючи і складаючи карти. У Морганових методах... Місця для випадковості не було, він знав, що інопанцерне купиниться в них, усе залежатиме від швидкості втечі. Необхідно було проїхати якомога більше мілі від місця засідки, доки напруга не зросла до максимуму. А отже, необхідно було все найретельніше спланувати і познайомитись з районом. Близько восьмої, під'їжджаючи до майстерні, джиповін був сповнений оптимізму. Уперше за весь місяць йшов дощ. Покійно на тону падав він на висушену землю, лишаючи по собі аромат вологи, який був морганові по душі. За ретельно завішеними вікнами світла не було видно. Тож великий Сарайдер розташовувалась майстерня, видавався порожнім. Уже виходячи з Бьюїка і потягнувши, щоб вимкнути фари, Френк почув наближення швидких легких кроків. Він уважно зиркнув темряву, автоматично поклавши долоню на руків'я пістолета. Із пітьми вирнула Джині і поставила у сяйві фар. На ній був синій пелі і тиленовий дощовик, що влучав від капель. Мідне волосся ховалося під капюшоном. «Перша дощова ніч за останні кілька тижнів», – сказав Морган. «Я міг би тебе забрати, якби знав, де ти мешкаєш». «Це не має значення», – відвісково відказала вона. Морган став між нею і майстернем, кулившись під дощем. А де ти живеш, жіння, дівчина стояла і дивилась на Моргана, поки дощ барабанив обий її плащ. «Це моя справа». Він схопив її за руку і притягнув до себе. «Не розмовляй зі мною», – так мало мова Френк, – «ти забагато туману напускаєш». Я не знаю, хто ти, звідки ти, як слово плаче, і навіть де живеш. Якщо щось піде не так, ти можеш просто зникнути, наче тебе й не існувало. Дженні вивільнула руку. А що це не така вже й погана ідея? Вона швидко бішла його, а тоді покракувала до дверей майстерні і постукала. Тоби секунду чи Морган стояв нерухомо. Його спокійні чорні очі звузились, коли Кіцом відчинив двері, Френд рушив за дівчиною. Усім привіт, сказав він, струшуючи краплі дощу із пальта. Як справи? Ми закінчили. Відповів Кіцу, не відриваючи погляду віжджині, яка саме знімала мокрий дощовик. На ній було сіре пальто, спідниця і зелена блузка, яка підкреслювала кольори її волосся. У Кіцу на алеї заболіло в родях, коли він побачив, яка вона чарівна. Алекс спильно поглянув на дівчину, але та лише. Байдуже зиркнула на нього, Джині взяла принесений з собою коричний згорток, який перед тим поклала на верстат рядом з дощовиком, тоді підійшла до джипу, що саме стояв біля фурована, і вручила йому пахунок. «Тут штори», – сказала вона. Підійшов Морган. «Ну як?» – запитав він у джипу, який, сяючи до горточів, дивився на боса. «Все зроблено на славу Френку», – підказав італієць, знімаючи паперову горку зі штор. «Ось повішу їх і покажу тобі нашого сучого сина». І з тіні вийшов Блек, витираючи руки отбагоняну ганчірку. Він бачив, як кіт витріщається на Джині, хоча й сам зацікавлено поздрав на неї. Ет вже 11 днів був позбавлений жіночого товариства, тож Джині тепер пробудила в ньому не тим жагу. Його навіть розважав те, як кітсон дивився на дівчину, що цей придурок собі не уявляв. Невже він справді гадає, що здатний підкорити таку дівчину? Якщо так, то він просто не дружить з головою. Привіт, сказав він, підходячи до Джині. Давно не бачились, де ти ховався. Дівчина усміхнулася, добре чистила собі ніка. Він гадав, що навіть маленьку усмішку з неї буде. Важко видобути. О, я була неподалік. Легко відказала вона. Це Та там, то сям, але я не ховалась. Чому ж не заходила в гості? запитав Блек, простягаючи її порцегар. Жіноче товариство дуже б нас розважило. Вона взяла цигарку і прийняла вогник від Блека. Визнаю, я справді, жінка, але наміру розважати тебе не маю, відказала Джині. Від побаченого й почутого в на знову заборгнув грудях. Його дратувала ця порошня, дурна балочка, але він знав, що ніколи б не наважився заговорити з нею так, і його засмучувало, що подібне тоді було їй довго Принаймні ти могла заскочити й привітатись, замовкав Блек. Мені було так самотньо, тільки у його спати й жи по десять вночі. Вона розсміялась. Тобі корисні зміни, відказала вона. Тоді розвернувся і рушив до фургона, навколо якого вони ж Морган, зазираючи з кожного боку. Розгарчили і спітніли, Джипо почепив штори і вийшов із трейлера. Заходь і поглянь за він, Усе завершено. Морган і далі розглядав машину. А як щодо дверей Джипо? Джипо засяє. Двері його гордість, його шедевр. Двери працюють, ну ж, бо милий, він підійшов до Кіцуна, покажи, як, як ми все облаштували. Алекс підійшов до передньої частини фургона, а джип з Мурганом залишилось стояти. Френк уважно розглядав задню стінку, вона здавалась міцнішою і невіддільною частиною машини. Виглядає непогано, правда, мов італійць, чогоючи ногами збучення, так добре. Погодився Морган. Ну, відчиняймовий, сказав джипо. Зіснув пустим майже, і задня частина підняла піднялась вгору, наче кришка коробки. А підлога водночас піднялася і зігнулась, утворюючи трап. Нічого, Нічогонько шереш, сказав джипо, потираючи руки. Довелося попідніти, щоб синхронізувати задню стінку з підлогою, але усе зроблено. Механізм працює легко і швидко. «Трак витримає його бронівка. Як бачиш, я зміни його сталю». Коли блекий члінь підійшли ближче, орган свальну кивнув. Оце я називаю справжньою майстерністю, джив сказав він. Подивимося, як воно працює кілька разів поспіль. Перш ніж Френк остаточно переконався в надійності механізму, кітсу навідувалось з'южено разів відчинити і зачинити задню стінку. «Ага», – нарешті сказав Морган. «Чудово, гарна робота Джипа. Він піднявся трапом у фронт. Горний, наче, до могось подарку, що демонстрував свій новий дім, джип остаєв на трапі і показував усі зміни. «От і ті кронштейни під для балонів за цитиленим водним, повідомив він. У той сервант покладемо інструменти. Два ліжка вдовж стін для речей, які ми візьмемо з собою». Підлогу зміцнемо. Ми встановили два сталеві балки вздовж шасі, навіть якщо машину трусуне, дино не провалиться. Моргану знадобилось трохи часу, щоб усе перевірити, особливо зосередившись на підлозі фургона, він ліг під машиною на спину і, з оглядовим ліхтарем, перевірив, встановлені там сталеві балки. Джип постривожно спостерігав за ним. Зрештою, Френд відійшов від трейлера, запхавши руку в кишені штанів. Очі його збуджено вибов'язково. Це так робота, сказав, усе як я хотів. Він вважатиме цілу тонну, коли ми завантажимо його в броньовик так? Він справді буде важким, але Бьюик має його потягнути. Ти ж казав, що на круті пахурби нам займатися не доведеться. Ні, не доведеться, якщо ми триматимемося, далі від гір, почухав ще липоморга. Усе залежить від того Джипо, як швидко ти зможеш відчинити броньовик. Якщо знадобиться багато часу, то можливо, йому доведеться поїхати в гори. Це єдине місце, де по-справжньому можна добре заховатись. Але мені не хотілося б цього робити. Дорога там ненадійна і крута. І я не впевнений, що б'юйку буде до снаги витягнути такий вантаж. Джипо одразу спроводжувався. Зверстий казав, що в мене буде увесь час на світі, Френку. зауважив він, витираючи спітні язі, талоні б штани. За п'ять хвилин, бродню каже, не відчиниш. Добре, добре, розслабся. заспокійливо мову в моргах. Джині і двоє інших спільників будуть у на Джипо. Я й не чекаю, що ти відчиниш його за п'ять хвилин. Матимеш два чи три тижні, але потім, напевно, доведеться їхати в гору. Таліць переймався з ноги на ногу. Його маленькі учиці розширились. Зачекай на френку, ти ж казав, що я зможу місяць без перериву, працювати з броньоком, а тепер говориш два чи три тижні цей панцерник ще той горішок, я що бачив, у такій справі не є. можна квапитись. Морган подумав про сотні людей, які вирушають на полюванні за ним. Він зникне про гелікоптери, що перевірятимуть кожну дорогу і копів на мотоциклах, які уховлядатимуть кожна авто. Якщо їм хочеться досягти успіху, джип доведеться поквапити. Він чудово знав, який джип у панікер, тож змагнув, що немає потреби накручувати італійці до того, як машина з грішми опиниться в їхніх руках. Натиснути на нього ще буде вдосталь часу. Так, ти маєш рацію, сказав Ренків. Ну, може нам пощастить і йти справді матимеш цілий місяць на роботу. Хто знає, а може взагалі в до нього з першого разу. Там складний механізм. Наступився Джипо. знадобиться трохи часу. Морган запалив цигарку. Думаю, ми вже готові братись до справи, сказав би Трої чоловіків нам да, проти нього да, запініли. Він спадалась на і очі. Стриловую. Сьогодні вторник, а отже, у нас є три дні на остаточній приготування, сказав Морга. Тобто знає причину, чому ми не можемо пограбувати бронюка у п'ятницю. Лукіцона раптом пересохав горлість. Останні 11 днів його настільки поглинула праця з вороганом, що він просто викинув голови справжню мету роботи. Йому дуже подобався робочий процес, адже оце перше... Він щось створив, а зараз його різко випхали з небес на землю, і юнак злякався. Блек відчув, як спина вкривається сиротами, але це був не страх. Щоб пощастить, за кілька тижнів він стане багатієм, він вартуватиме 200 тисяч доларів. І від цієї думки серце Еда забило швидше. Джипо постривожився, і ну, не подобався прихований натяк, що броньовик доведеться відчиняти швидко. Він не боявся зупити пасарник, бо не мав брата активної участі в операції. Але йому зовсім не хотілося, аби Френк, перебуваючи під полуму вважав, що броньовик можна відчинити швидко. Зробимо це в п'ятницю. Нарешті сказав Белек, аби продемонструвати Морганамі свою готовність. Так, у одважині Морган зеркнув на кіцу на джипу, обидва вагались, розуміючи, що в жині дивиться на нього, кітсу нахривку кинув. Звісно, чому джипо джипу стануло пасостими плечіми, я теж не про. Розділ 5, глава 1. Морган підійшов до верстата і сів на нього. Якщо це рішення колективне, мовив він, зеркнувши на чотирьох спільників, тоді обговоримо, що нам ще потрібно зробити. Усі омостилися на різноманітних ящиках, якими повнилась майстерня джипу. Атмосфера враз стала напруженою. Потрібно роздобути машину для джині сказав Морган. Нам треба двомісне відкрите спортивне авто. Цим займеться Едіс Кітсоном. Він поглянув на чоловіків. Коли знайдете таке, піджиніть його сюди. Джипо пофарбує машину і змінить номери. Вона має перевернутися в пляшковому горлі. З одного боку, вздовж дороги тягнеться Яр. Надобляться два 10-фунтові ломи, якими ми зможемо без зусиль перекинути машину в Яр. І станції ломи джима. звісно, Звісно, той. Також я підготував дорожні знаки. Дай подивитись на них. І далі здістав два знаки на палубку. Морган схвально кивнув. Добре. А тепер побіжимося всі, всім планом. Є далі бос. Може, хтось би робив нотатки. Я хочу, щоб кожному було усе зрозуміло, що до його обов'язків. Джині записуватимеш. Так відповіла дівчина. Якщо досить папір, і чим писати? Настала пауза. Джипа підійшов до своїх рішки, щоб принести блокноти олівець. Той на телезі більшу ж старає в блек мовах. він дриганий Френку. Я хвилююсь за нього. Вираз морганого обличчя посуморішав. Ми впораємось в жіпу. Доведеться трохи попідбадюрювати його, поки ми добудемо баронювика. А якщо він почне річкувати назад, натиснемо на нього. Усе буде добре. Сподіваюсь, ти маєш рацію, сказав Блек. Пенк поглянув на Кіцуна. Ну що, малий, як ти почуваєшся? Уже почав планувати, як витратимеш свої гроші нята. Я ще їх не отримав, похмуро відказав Алекс, коли я заберу свою частку, то матиму вдосталь часу на планування. Морган уважно подивився на нього, а тоді зеркнув на Джині. Усе, граш Джині, байдужий виросий бирюзових очей, не змінився, коли вона відказала. Звісно. Джипа повернувся з блокнотами, а уліфтів, які в росії дефіль. Прожанімо весь план, сказав боксу. Якщо хтось із вас не впевнений, що має робити, перебійте мене. Це важливо. Кожен має чудово розуміти, в чому полягає його робота, тож не бійтесь питати. Мора замовка. Щоб запалити цигарку, тоді продовжив. Зустрічаємось тут у п'ятницю о 8 ранку. Дженні і Кіцу надягнуться так, як мають виглядати люди у відпустці. Алекс керуватиме об'ємником, Дженні спортивним автором. Усі решта їхатимуть у фургоні непомітними. Джині приїде до Агентства обороньних автомобілів і зачекає, доки з'явиться наш. Бронюєк і це на підтягне фургон до початку огорнгової дороги. Там ми і висадимо джипу з одним із зі знаків. Він казав пальцем на Джині. Запиши, потрібно два молоти, щоб установити знаки. Він поглянув на джипу. Залишаємо тебе на початку дороги. Там є де сховатись, тож ти без проблем лишишся непоміченим. Твоє завдання чекати, доки проїде броньовик. А щойно він промчить про тебе, встановлюш знак, який прямує весь потік машин на іншу дорогу. Тоді повертаєшся назад, щоб ми могли тебе забрати. Зрозумів очі джипа порозширились, а обличчя напружилось. Зрештою він кивнув. Кітсон їде до пляшкового горла і зупиняється. Тут ми зедом виходимо з машини і ховаємося з боку від дороги. Кіцсон їде далі. Морган погляне на Алекса. Ти від'єднуєш трейлер у лісі і залишаєш його. Тоді швидко їдеш у кінець дороги і встановлюєш інший знак. Після цього повертаєшся, чіпляєш фургону і повертаєшся обличчям до місця дії. А рунто дороги достатньо твердий, тож, тож ти зможеш розвернутися. Коли повернешся до пляшкового горла, то натрапиш на такий самий ґрунт, тому зможеш розвернути машину і фронт, так що задня частина трейлера на напроти броньовика. Не забудь, щойно почуєш сигнал, рухайся швидше. А, і якщо я кажу швидко, то ти чорт забираєш, маєш чати, як вітер. Кітсон запитав, а яким буде сигнал? Тобто як я дізнаюся, що ви вже на місці? Морган витягнув цигарку з роту, зеркнувши на розшарені кінчик і насупився. Ну, гадаю, ти почуєш постріли. Але на випадок, якщо їх не буде, я матиму при собі свисток. Тож дій за свистком один вигучений свист, і ти вже речиш. Бличчя Галекса напрожився. Гадаєш, такий буде стрілянина? Реникс не знав Не знаю, я так не думаю, але ж усе може бути. Він зеркнув на блека, а тоді знову накисно. У будь-якому разі гітькові засвищо. Він повернувся до джипа. На початку тобі дістанеться найлегша робота. Але не забувай, потім буде найскладніше. Джипо тривожно кивнув. Йому було трошки легше від думки, що він не братиме участі у насильстві. Він же є технічний спеціаліст, його справа вічний ти броньовик. Італійці здавалось праднівшим, неправильнішим, що від нього її не очікують нічого у захопленні пасуника. Я розумію, що має робити? запитав Морган, знову зосередившись на кіні. Так, кивнув той. Молодик також відчував полегшення, на його долю випало саме володіння авто. Він, принаймні, не братиме участь у стрілянині, якщо вона буде. А ти, Джені Френк, розвернувся і поглянув на дівчину, яка байдуже слухала. Ти в спортивній машині чекатимеш біля агентства, доки не вийде броньовик, Теж за ними, але тримайся на віддалі. Водій не має тебе побачити. Ти й кермувати ж маленьким авто, тож заховатись буде нескладно. Коли броньовик вийде на додаткову дорогу, то вися одразу за ним. Натисни на клаксон. Водій притулося до краю дороги, щоб пропустити твою машину. Мусиш привернути увагу водія, аби він тебе запам'ятав. Тож натисни на клаксон, на клаксон проїжджачий повсім ще так швидко, як зможеш. Нехай він думає, що ти поспішаєш і тому наражаєшся на небезпеку. Помахай рукою проїжджати ще духу. І щоб все правильно прорахуєш, тобі лишатиметься ще миля прямої дороги. Машина, яку ми для тебе роздобудемо, зможе витискати понад 100 миль на годину. І ти мусиш гнати на цій швидкості, аби ті двоє мовили. Ця дівчина летить, так наче чекувавиться на той світ. На повороті вони втратять і безвідуваву, але продовжуй їхати настільки швидко, наскільки можеш. Бо сама не вскочила халепу. Про зустрічний рух хвилюватися не доведеться і цю наставлюють знаки і спрямують машину на іншу дорогу, то її як найшвидше. Тільки заради Бога не розбийся на правді. Ми чекаємо на тебе з ламами у пляшковому горлі. Ети, Я перекинемо машину в яр. У нас має бути хвилин 15, щоб добре обставити стену до проїзду бронювика. Це залежатиме від того, як швидко ти їхатимеш. Щоб усе буде приконлюючим, ми підпалимо твоє авто. Знадобиться довга ганчірка, щоб підпалити бак з бензином. Запиши це. Фред привів погляд на Кіцуна: ти підеш на бойню в дюкосі і придбаєш кілька свинячих крові. Скаже, що вона тобі потрібна для садівництва. Джинні, ти повинна мати з собою ще одну сукню, та що буде на тобі повністю вимиститься. Потрібно вразити цих хлопців. Змусити їх думати. Усім, то ти стікаєш кровною, коли вони тебе побачать посеред дороги. Френк змовив, а тоді запитав. А питання є? Джинні похитала головою. Наразі все зрозуміло. Добре, ти лежиш посеред дороги в калючій крові. Недалеко в яру горить авто. Ми зайдемо в криті. Веде автоматична гвинтівка. Являється бронєвик і зупиняється. Морган погасив цигарку, І тут починається царина з догадів. Може доведеться імпровізувати. Неможливо передбачити, що саме водій з охоронцем робитимуть, коли побачать Джині посеред дороги. Розраховувати можна тільки на одне. Вони і точно не переїдуть її а зупиняться. Можливо, обидва вийдуть із машини, але я так не думаю. Гадаю, що до Джині піде охоронець, а водій вийшиться в бронєвику. Коли охоронець опиниться за кілька футів від Джині, я вийду зі сховку, а з гвинтівкою прикриватиме мене. Коли охоронець нахилиться над Джині, я підійду до вікна бронівка з боку водія і тисну пистолет шофер в обличчя. Джині з прямою пістолетом в обличчя хронуся. Запала тишина. Усі четверо дивились на Моргана. Що трапиться далі, вгадати неможливо, продовжив Френк. Вони можуть здатися, а можуть і пручатися. Маємо бути готові до всіляких клопотів. Якщо охоронець чинитиме опір, ед поранить його в плече. Я вчиню так само з водієм. Рейнімусь відповідно до ситуації. Щоб не трапилося, я не маю дозволити водієві натиснути на кнопки. Це не складно. Головне, щоб ніхто з вас раптом не втратив у голови. Він зеркнув на блека. Якщо доведеться стріляти, пам'ятай, відтань усього 20 пунктів. У тебе є а той тип величезний в гора. Стріляй швидко і точно. Я впоруюсь. Телефет, намагаючись не дивитись на боса. Добре, продовжив муром. Охоронця з воді не вишкоджено. Я свій шикіт, і він перевід погляд на Алекса. Ти стоятимеш за 500 ярдів далі по дорозі. Уважно чекай на свисток. Ти не почуєш його негайно не їдь. Кіцом кивнув. Його дихання стало важчим, і повітря почало ривками виходити з поламаного носа. Відтоді мусимо працювати швидко, сказав орган. Юйк прийде і розвернеться, тож задня частина фургона буде саме навпроти броньовика. Я завду панцирник, потрапив всередину. Джені, ти маєш перевдягнутися. Ед забере гумий, глидівку і покладе їх у фургон а тоді приєднається до мене в броньовику. Джині з Кіцуном сядуть у б'юй. Кіцин розверне машину з фургонами, і ми швидко поїдемо за джипом, який вже йдемо нам на зустріч. Він також сяде в панцерний. Отже, Алекс і Джині у б'юйку бронєвику в фургоні, а ми троє в бронюка. Щоб нас не було видно, маємо якомога швидше дістатися до автостради. Але Кіцину ризикувати не можна. Якщо пощастить, будемо на автостраді за 15 хвилин. За цей час агентство вже зрозуміє, що броневикидник з ефіру. Можливо, вони подумають, що зламалася рація, а тому зв'яжуться з Львівською станцією. На мою думку, ми маємо близько півгодини. години. Перш ніж Матужов порветься і кулька злетить. Щойно опинимось на автостраді, Кіцун має їхати зі швидкістю 30 миль на годину, не більше. До того часу рук на дорозі вже ж вагом, тож ніхто не запідозрить молоду пару з фургоном, <кій> яка вочевидь їде у відпустку. Тепер запитання є. Кіттон стиснув кулаки і запитав. А що з водієм-охоронцем. Ми залишили його у пляшкому горлі і щось зробимо. Морган роздатовано пальцями по волосю. І суши собі на цей